Levettem a Hudson műszer spirálját a tehén emlőjéről, és sugárban fejtem a tejet. Csodálatos, bámulatos, suttogta Mr. Dawson áhítatta. Én nem tudom, hogyan csinálja, de megmenthet minket. Maga nagyszerű ember Mr. Harry ott. Még mindig sok emlőműtétet végeztünk, mert a fejőgépek nem voltak elterjedve. A gazdák keze pedig gyakran megsértette a tőgybimbót, ami elzáródást okozott. A beavatkozás nem örvendett különösebb népszerűségnek az állatorvosok körében, mert jó esélyt kínált a tehén számára, hogy az orvos fejét lerúgja, miközben legugol a tőgy mellé, de tagadhatatlanul kellemes érzést jelentett, amikor sikerült visszahozni a haszna vehetetlen emlőt az életbe. A tehén sokat veszített az értékéből, ha három csöcsös lett. Bármilyen hasznot hozott is a műtét a gazdának, ritkaság számba ment az olyan buzgó hálálkodás, mint Mr. Dawsoné. Ő mindig ilyen volt. Csak úgy szórta rám a dicséretet, s bár tudtam, hogy az évek folyamán nem minden esetben végződött nála diadallal, ő mégis annak festette le valamennyit. Ha valami balul ütött ki, mélyen hallgatott róla. a szöges ellentétben állt a gazdálkodók többségének a viselkedésével. Másut nem számított, milyen brilliáns gyógyító tettet vittünk véghez, alig ha jött szóba a dolog. Siegfried elmélete szerint a gazdák azért nem emlegették szívesen a sikeres gyógyítást, nehogy megtóldjuk a számlát, és ebben lehetett valami, mert sohasem mulasztották el, hogy kudarcainkról tájékoztassanak bennünket. Az eféle megjegyzések, – hey, az állat, amit kazárt, nem lett már régi! – gyakran hangoztak el zavarba ejtő hangerővel a zsúfolt piac Akár Akárhogy is legyen, Mr. Dawson hozzáállása a jelentette jelentett a lelkemnek. Ott állt és nézett, amint visszahelyeztem a műszert alkoholos üvegébe. Kicsi, barna arcán jó indulatú mosoly jelent meg. Levette a sapkáját, és hátra simított a homlokába hulló őszhaját. E – Én nem is tudom. A maga tudománya végtelen. Épp az a tehenem nem jutott az eszembe, amelyiket magnézium hiánya volt. Úgy feküdt, mintha megholt volna. Biztos voltam, hogy nem lélegzik már. De maga berakott egy fiolát a vénájába, Oszt az órájára nézett. Mr. Dawson azt mondta, ez az állat lábra fog állni, pontosan tizenkét és fél párc múlva. Ezt mondtam? Akár hiszi, akár nem. Pontosan ezt mondta, és ahogy a mutatók az óráján tizenkét és fél párcház értek, ho -ho, hozott a hív ho, ho és elsét Jóságos tényleg? Ha persze, én mondok én magának még valamit. Attól kezdve szépen fejlődött ó, hát ez tényleg nagyszerű. Ugyanolyan zavarba jöttem, mint Mr. Dawson Ditch himnuszai mindig. Sose tudtam visszaemlékezni azokra a mágikus dolgokra, amelyeket műveltem, de akkor is nagyon kellemesen hangoztak. Tényleg olyan brilliáns lettem volna, vagy csak kitalálta az egészet? Szokott fordulata, akár hiszi, akár nem, azt sugallta, hogy neki magának is lehettek kételjei, de ez mit sem változtatott a tényen, hogy előadásmódja mindig teljes meggyőződést és határozottságot tükrözött. A gazdaságnak a környéke is idilli volt, és amint az autómhoz ballaktam a körülöttem örvénylő nyári illatokat hozó könnyű szélben, visszanéztem a napfényben szikrázó kigereszkedő bakhátakkal és barázdákkal szabdal zöld domboldalban álló kis tanyaházra. Mint mindig, most is kipirult arccal hajotottam el, és Mr. Dawson addig integetett nekem, amíg az autóm el nem tűnt a szeme elől. Egy hét sem telt el, és én ezúttal egy borjas üszőnél újra ott voltam. Mr. Dawson nyugtalankodott a túlhordás miatt, de az ellés simán lezajlott, és rövid idő elteltével egy nagy bikaborjuszú szogott és horkangatott az istálóban a szalma között. Ez rendben ment, mondtam. Az ilyen nagy bikaborjak gyakran késnek egy kicsit. Meleg helyzet volt, de minden jól alakult. Hát igen, igen. Főlöslegesen izgultam, a doktorú megmondta nekem több mint egy hónappal ezelőtt, hogy ez az üsző pontosan öt napok fog késni, és igaza lett, mint mindig. Tényleg ezt mondtam? Nem értettem, hogyan tudhattam. Széttárta a kezét. Szó szerint ezt mondta nekem. Én csak emlékszem rá. Ahogy kijöttünk az istálóból, Mr. Darbson megállt, hogy megsimogassa a ház oldalában vidáman legelésző kicsinypónit. Ámlékszik erre a kis jó szákra. Ámlékszik, milyen rettető szorulása volt. Persze, hogy ne, most remekül néz ki. Jó bizony, így, Isten Istenúcsepp nagyon beteg volt. Nem sok híja maradt, hogy megdögőjön nekem. Teljesen megszorult, nyögött fájdalmába. Mindenféle orvosságot adtam neki. Hát, ha meg tudom mozgatni a beleit, de egyik se segített. Nem jött ki belőle semmi két egész álló napon keresztül. Aztán jött a doktor úr. És én sose fogom elfelejteni, amit csinált. Mit csináltam? Én mondom magának olyat, hogy az csuda. Jött reggel, adod neki két injekciót, és azt mondta nékem, Mr. Darszon, az állatbelei ma délután két órakor működni fognak. Ezt mondtam. Ázt mind. Aztán meg azt. Először pontosan egy maroknyit fog üdíteni, ennyitni. Marokra fogta a kezét, hogy illusztrálja. És éppen kettőkor pontosan annyit poccsantott. <gül> se többet, se kevesebbet. A mindenit. Bizony, aztán a mondta, fél annyit fog üríteni, amennyit arra a kislapátra fér. Mr. Dawson buzgon átsietett a házhoz, és a szenes pince mellől elhozta a kislapátot. Oda nyújtotta nekem. Ez az a lapát. Az órám szerint pontosan ürített. És ipeg annyit, amennyit maga mondott. Megmértem. Nem létezik, biztos benne. Akár hiszi, akár nem. Aztán azt mondta, három órakor rendesen ki fog üdülni. És így is történt. Néztem az órámat, amikor felcsapta a farkát, és megszabadult mindentől, ami kínoszta. Ho -ho -ho -ho -ho -ho. És azóta útja baja. Ezt nagyon szépen hangzik, Mr. Dabson. Igazán örülök neki. Megráztam a fejem, hogy eloszlassam a körülöttem komolygó káprázatkörét. Én átlagos képességű állatorvos vagyok, aki keményen, lelkiismeretesen dolgozik, semmi több, és megingadhat, ha géniusznak kiáltanak ki. De Mr. Daphson most is olyan volt hallgatnom, mint a hájjal kenegetnék annyiszor megsebzett lelkemet. Be kell vallanom, hogy élveztem, és nem tiltakoztam, amikor folytatta. – Ha már itt van, egy pillantást erre a disznóra! Megragadta a karom, és egy melléképületbe vezetett. – Ez az! – mondta és az olba hajolva egy szép nagy kockára mutatott. Az állat a szalmán feküdt, mellette egy kocahaja kismalassz szopott mohon. Ez az, aminek az utálatos nagy dagadása volt a lábán. Teljesen lesántult, egészen oda voltam miatta. A doktor úr adott neki egy injekciót, hagyott itt nekem, kenőcsöt, hogy kenjem a dagadásra, és másnap reggelre elmúlt. Úgy érti, egyik napról a másikra eltűnt? Teljesen? Ahogy mondja, én sem se a tréfálok, se nem viccelek. Ábút. Hát, ez egészen meglepő. De nem nekám, Mr. Harriet? Nekám aztán nem? Minden jó sűt el, amit nálam csinál. Nem is tudom, mihez kásdánék a doktor Zavarom ellenére is meghatónak éreztem a hitét. Reméltem, hogy semmi sem fogja megzavarni soha. Arra gondoltam, hogy ez a pillanat mégis elérkezett, amikor Mr. Dawson néhány héttel később kihívott a gazdaságába. – Ezúttal mi a baj? – kérdezte. Az öreg megvakarta az állát. – dolog annyi szent. Arról a bikabornyúró van szó. Egy fiatal körülbelül egy hónapos erős állatra mutatott. – Nem úgy is ahogy kéne. Néze csak megmutatom a doktorúnak. Egy kevés tejet öntött egy nagy vödörbe, és a kis teremtés elé rakta, de a bórjú, ahelyett, hogy ivat volna, leszekte a fejét, és hirtelen mozdulattal a levegőbe röpítette a vödröt, szertelocsantva a tejet. – Minden alkalommal ezt teszi. Igen, fáborítja mindig. Hát nem ott bosszantó, nekem azt a jó kis tejet. Megvizsgáltam a bórjút, aztán a gazdához fordultam. – Én teljesen egészségesnek találom. – Igen, az is. – úgy a baja sincs, majd kicsattan az egészségtű. Csak ez a dolog nem stimmel a vödörrel. Arra gondoltam, adhatna neki egyet azokból a varázsínyek csióiból, hogy ne csinálja ezt többet. De Mr. Dawson, mondtam nevetve, ez nem orvosi, hanem lélektani probléma. Egész egyszerűen nem szereti a vödröket. <gül> Attól félek, ebben nem tudok segíteni magának. Nem tudná tartani a vödröt, amíg iszik? Igen, muszáj ezt csinálnunk de még akkor is ők leli a fejével. Zsebébe mélyeztette a kezét, és bánatos képpel nézett rám. Én biztos vagyok benne, tud csinálni valamit? Azt mondja, ez nem orvosi probléma, de állatról van szó, és minden, amit állatokkal csinált nekem, a sikerült. Szeretném, ha megpróbálná. Na, adjon már neki egy injekciót. Az öreg ember bánatos arcára néztem. Úgy éreztem, ha úgy megyek el, hogy nem csinálok semmit, az öreget komolyan megrendíteni a dolog. Hogyan tehetnék eleget a kérésének, anélkül, hogy sarlatánságot követnék el? Ha nem adok be valamit, összetöröm a lelkét. De mit adjak? <gül> mit? Gondolatban átvizsgáltam a csomagtartóját, és már majdnem feladtam a reményt, amikor lelki szemeimmel megláttam egy palack Tiamin B vitamininek ciót. Az agy egy bizonyos megbetegedésére a kortikális nekrózisztrap szoktuk használni, és bár a borjú természetesen nem szenvedett sem ebben, sem más hasonló betegségben, legalább volt valami köze a fejhez. Azzal csitítottam a lelki hogy nem számítok felérte semmit az öregnek. Elszaladtam a kocsihoz. Ebből az injekcióból fog kapni? Mutattam, és a Mr. Dawson arcán felragyogó boldog mosoly volt a jutalma. Azzal a tudattal adtam be néhány köpcentit, hogy nem ártok az állatnak. Tisztában voltam azzal, hogy az injekció nem segít, mégis célt értem el vele. Az öregember felvidult, és arra gondoltam, hogy végül nem is olyan nagy baj, ha egyszer hatást halan a kezelésem. Tévedhetetlenségem mitosza szerte foszlik, és többé nem várnak majd tőlem lehetetlent. Több mint egy hónap telt el, amikor újra láttam Mr. dawson -t. Egy korlát fölött hajolt át a marha piacon, integetett és odajött hozzám. Nyugtalanított az a kilátás, hogy most először az életben kudarcról kell beszámolnia. Vajon milyen szavakat használ majd? Sose került még ilyen helyzetbe. Megvoltam győződve, hogy kínos lesz neki. Ámulva nézett föl rám. Ezt is elintéztem, Mr. herjött. Elintéztem? Bámultam rá értetlenül. Hát, a dolgot azzal a bornyúval. Atott az injekciója. Hogyan? Állintézte is kéz. Az ismerős boldog mosoly jelent meg az arcán. Attól a naptól kezdve sose föl a vödröt többet.